Sentiu, continuem amb música perquè avui us volem presentar la programació de la vintena edició de l'Estiu Jazz i altres músiques. El festival complirà de, tot, de notes diversos espais a Tiana a partir del 6 d'agost. Com ve sent habitual a les últimes edicions, els concerts tenen lloc alternativament en dos espais diferents del poble, la plaça de la Vila i el casal de Tiana. Precisament el casal és on es donarà el tret de sortir del festival amb una de les propostes més potents i a l'hora intimistes. Susana Sheiman Quintet, que estem escoltant ara de fons, serà l'encarregada d'obrir aquesta nova edició d'un dels actes culturals més consolidats de la nostra vida. I per conèixer més detalls sobre què és el que ens espera, hem convidat als estudis de Ràdio Tiana a l'organitzador del festival, Kim García. Bon dia. Hola, bon dia. Presentàvem a Susana Sheiman Quintet com una de les propostes més potents d'aquesta edició. Estaríem d'acord o no? Bé, jo sempre dic el mateix, quan em pregunteu aquestes coses. Sí, és, és potent, la Susana, però jo mmm, jo crec que tot està bé, sí. dins dels seus estils. Tot té un nivell, també, perquè aquest any s'ha pues, intentat buscar, dins les possibilitats, a part dels diferents estils que, que el que hi hagi és, tot tingui un llistó bastant, bastant alt i suposo que això de buscar el llistó que sigui molt alt doncs ve també provocat perquè estem de celebració eh, doncs l'estiu jazz i altres músiques arriba a la vintena edició que això pesa ja no? és a dir, fa sí, goig no? sí, ha ja passat l'adolescència ara, ara <laughs> està ja en una fase ja que comença la maduresa 20 no? <laughs> sí. anys, no sé si t'ho esperaves tu d'entrada no, que va. No? Així, sí, tal qual, no? No, no, no, no. no. Eh, a més és que la cosa que l'estiu ja és que va sorgir d'una manera molt, molt espontània i molt, molt de poble, que em sembla que explicat alguna vegada, així, en el bar del Casal, sí. el, quan havien unes alt, altres persones portat-lo i així... Que va ser doncs, Ens vam trobar gent que veníem, ara t'ho dic, molt, sincet, molt sintèticament. Eh? Va néixer la, la cosa amb, amb gent que es trobàvem a les tantes de la matinada que veníem de vol. via gent de Camp Buter, algun músic que sempre ha hagut pertejana, sempre n'ha hagut. Sí. Eh, jo mateix i altres. Ens trobàvem allà a les tantes de la matinada, quasi amb la porta tancada. Era, una, era el moment més clandestí de la nit. Sí. Eh, I allà fent unes copes vam estar parlant. Per què no fem aquí el jazz? Per què no fem aquí el cost? Tu, Quim, què tal? I va començar així. Va començar així, vull dir, va començar de la manera, mm, jo crec, més autèntica, que va començar un festival de jazz. Vull dir, pren unes copes a les 3 de la matinada al casal entre, mm. entre gent del món de la, de la música, de l'espectacle i de tot això. Home, és que realment el jazz és una música com molt nocturna, no? Sí, sí. Això sí, ja, ja ho té. Ja ho té, sí. I, I precisament per això doncs, totes les propostes, com dèiem, dos espais diferents, com ja ve sent habitual, també formats molt diferents de concerts, no? Com, com deies, he triat una mica diversificació no? de propostes. Exacte. Eh, primer, abans ho havia apuntat una mica, ara ho torno a dir, eh, s'ha fet molt difícil poder mm, fer una programació eh, del llistó al que parlàvem abans amb el tema del pressupost Clar. perquè el pressupost ja fa, es va baixar ja fa uns anys i més ara està congelat no per mala gestió de l'Ajuntament sinó perquè, perquè les coses estan com estan però mira, tenim sort de que hem pogut fer de més i de menys i, i aconseguir que es mantingui això hem tingut que també suprimir algunes sessions abans en feien més sí. d'aquesta manera. el que interessa és mantindre aquest llistó i, I aquesta, com vam dir, com es va fer ja fa molts anys, es va canviar l'o d'altres músiques, que tingui aquest punt de variació. Encara que aquest any està bastant molt enfocat tot en el jazz. Uh -huh. O sigui, ha tornat una mica als orígens, orígens sí, no? Sí, bueno, a on, on se'n va una mica als orígens i entrarem més amb altres músiques són amb els Swing, que és un grup a capella, eh, diguéssim, de la línia d'un grup que ja va estar aquí alguns anys, que va triomfar molt, que es deia No comer. Uh -huh que fan, allò, tenen uns punts d'humor sense ser humor hortera o barat, no? I tenen també una mica d'escenografia de, de, de, de, de balls, muntats, de coreografies, diríem. Però llavors ho fan molt bé, són, és molt amè, i, i toquen ja, o fan músiques de, de, de grups de pop, de cantants coneguts... Estan bé. Ah, mira. Mira, sentim una mica, vinga. Vinga oh The empty spaces what i will live in for, oh. for? Oh. i guess we know Doncs la gent ja ho haurà reconegut, però aquesta és una cançó original sí. dels Queen. i que... ah, És el que deia, no? És ah, clar. És I en, en aquest cas s'acosten aquestes cançons només amb les seves veus, perquè tot sí. i que sentim molta harmonia, és només veus, eh? És tot veus, tot veus, tot, tot, és, tot són veus. I, I a més a més és un, és un grup d'aquí, són de, de la zona, uh -huh. eh, i, i tenen un nivell, són joves i ho fan molt bé, i tenen, són molt interactius no?, amb el públic, Aquí en el disc tot està molt posadet així, sí. però en el directe hi ha molta comunicació. I jo crec que li, li tornava a faltar en, en la programació en aquest tipus de, de música. Aquest concert que dels, doncs el grup Dia Pàs Swing tindrà lloc el 13 d'agost concretament al Casal i com deies és una mica el que s'ha sort una mica d'aquest origen més de jazzístic però ah, que obre les portes per tant a tothom, no? Aquest, és aquest tipus de propostes que facilita que tothom es pugui acostar a l'estiu jazz, no? Sí, bueno, és, és el que, que també sempre he dit, que l'estiu jazz músiques és eh, donar la medicina entronjada. Sí. Això em sembla que ho he dit moltes vegades, sí. però crec que no he trobat cap altra manera de, de que quedi més, més clar. No? Uh -huh. és, però, la, però no és qualsevol medicina, és sempre una bona medicina amb una bona entronjada natural. Uh -huh. eh, dèiem, abans destacàvem el tema dels 20 anys, però en tots aquests anys de, de festival s'ha transformat molt? S'ha hagut de transformar molt? Ha anat evolucionant. Ha anat evolucionant el que passa que ha tingut èpoques eh, brillants eh, bueno, la paraula no seria brillants bones econòmicament parlant llavors uh -huh. ha pogut fer molt de més i de menys i després, com que tenia moltes sessions, també eh, va poder complir la, una de les polítiques que té aquest festival, és que sempre grups que estan començant, o grups que són del poble, o, o, de, la, o de Badalona, o de Montgat, uh -huh. que ja tenen un nivell, era també una plataforma per poder-se donar a conèixer. I aquestes coses que abans es poden combinar menys, perquè clar hi ha menys pressupost, diries home si hi ha menys pressupost, aquesta gent deu sortir més barat. No, a haver-hi més pressupost, has de fer menys sessions, i aquestes menys sessions has de mantenir el nivell. Llavors és més complicat eh, fer tot el, el que voldríem. Però tampoc ens queixem, vull dir, hem arribat a 20 anys, i espero que arribem a molts anys més, i, i bueno, el que tu em deies, sí, clar que ha anat evolucionant, però ha va evolucionant per si sol, perquè arriba un moment que ja no, no som els programadors els que montem el festival, sinó són els mateixos músics que uh -huh. truquen. I entre les nostres feines fer de tria... Ah, doncs això ja està molt bé, no? Vol dir sí, que, que hi ha molta gent que està interessada en venir, no? Clar, però això passa amb els festivals consolidats això passa, la gent et truca, s'interessa no solsament ens truquen directament a nosaltres o venen a l'Ajuntament i diuen, escolta, feu arribar això als que monten munten teu jazz perquè ens agradaria tocar i també hi ha una cosa, que molts músics que tenen catxets molt més alts en l'estiu jazz, com que saben com funciona i com que els agrada molt baixen els seus caixets. que uh -huh. això també no està molt bé dir-ho, però... Vol dir alguna cosa, no? Vol dir alguna cosa. Sí, que és veritat. <ríe> sí. A més, hem de ressaltar també doncs, la continuïtat d'aquest tipus de, de festivals, perquè quan estem veient, ara fa ja dos anys més o menys, que van desapareixent els festivals arreu de la comarca, arreu de Catalunya, no també, que segons quins festivals, doncs, això, van reduint pressupost i al final arriben a la decisió de, bueno, ens aturem uns anyets i després ja veurem si tornem. Vosaltres ni us ho vau plantejar, no?, és allò, reduïm però ens hi quedem. A veure, això que dius dels festivals, que hi ha festivals, hi ha una paradoxa, hi han festivals que, que fa molts anys que funcionen, Paralada i altres pobles, que cada any tenen més pressupost i estan, fent, estan portant formacions i grups que val la pena aprofitar-ho perquè difícilment els podràs veure. Sí. I s'omple, i han ha eh, en, aquest, en aquest festivals que ha vingut a la Nora Jones, que viuen vingut a la Nora Jones, o al Parc de Lucía, o diferents formacions de diferents... Eh, les entrades estan excebrides, uh -huh. i no són barates. Jo crec que hi ha una cosa que, malgrat les crisis, o malgrat el que sigui, les coses de qualitat i ben fetes, sempre duren, sempre funcionen. El que passa que aquí... Mm, jo diria una cosa que en l'estiu Jazz jo crec que, que l'Ajuntament actual ha posat tota la bona voluntat, però possiblement mmm, jo crec que li ha faltat una miqueta de, una miqueta de, de, de, de, de, no sé, de, de delicadesa o de, o de, o de reflexió amb aquest tema. Uh -huh. basant-me amb el que t'estava dient dels altres festivals. Yeah. Jo crec que a l'estiu ja hi ha altres músiques de Tiana, amb els anys que porta i amb lo que deia abans, que són les músiques que truquen, uh -huh. i gent de fora que ja ho sap i venen i tot, jo crec que hauria pogut evolucionar més. O sigui que potser amb aquest nivell ja de consolidació potser doncs és una activitat també cultural que, que es podria haver transformat i convertint-se també en una activitat econòmica. Recordem que, que ve molta gent de fora a les tibuixades. Eh? Sí, i no solament en aquest cas, no no estic ara culpant a l'Ajuntament, estic... l'Ajuntament en aquest cas ha fet una política de, de mantenir i de respectar, de men... Reconec... de... Però, però possiblement una mica de sensibilitat i més haguéssim pogut trobar espònsors o, o temes de la Diputació, temes d'altres coses que, que ha d entrar per l'Ajuntament o ha d'entrar... Mm, o sigui que jo crec que hagués pogut estar, l'estiu ja es, amb 20 anys podria estar en un altre nivell, mm, que, no és, que no és simplement la part del, del programador, que també l'han fet han fet alguna cagada algun any, l'hem passat, ben fer-ne una, per exemple perquè, però bueno jo crec que, que si hagués hagut més, eh, més complicitat entre altres parts institucionals o d'esponsor de, i tal a eh, veure si puc aconseguir tampoc dic que no culpo ningú, potser l'organització també té la seva part de culpa amb això. Però bé, estem on estem, estem contents i uh -huh. esperem que continuïm. És a dir, que veig que, que sí que hi ha ànim de, de créixer, no? No, no, de no? De no quedar-se aquí on estem, no? Sí, és que jo insisteixo, jo crec que l'estiu ja es podria, podria arribar, o ja hauria pogut ser, un festival que s'estigués codejant amb aquests altres que he mencionat abans, pels seus anys i per la seva trajectòria. Però bé, no, mm, hem de fer més pinya per fer això. No, això no, no pot fer un, una o dues altres persones solament. No? Uh -huh. o sigui, ha d'haver-hi més recolzament, no? Uh, i, no i, I això no és un problema solament de diners. És un problema més d'implicació per vàries parts. Bé, bueno, ja treballarem, ja sortirà algun dia, algun any. <ríe> Fes referència doncs, a grans festivals que, que s'acaben les entrades, que sembla que el públic no, no s'encansa cansa d'anar a concerts, i això vol dir també que, que en els últims temps cada vegada més s'està consolidant les ganes de veure propostes en directe i de sentir música en directe, no? que, que semblava que això durant un temps s'havia perdut una mica, i ara els artistes doncs, tenen molt clar que que és el seu futur, i el públic també té molt clar que és un valor afegit, això de veure els artistes tocant en directe, no? Sí, sí, exacte, i música en directe de, de les altres músiques, del jazz i altres músiques, mm. perquè, diguéssim, que el, tot el tema de les, de les orquestes, del rock, de, de, la, de la festa major, la, això també ha baixat, però, però aquests concerts segueixen existint perquè són coses que difícilment poden deixar d'existir. El que jo crec és que, i el que m'agrada és potenciar aquest altre tipus de, de, de música en directe, no? que puguis escoltar una veu que canta molt bé, que no la pots escoltar així en, en un lloc de festa on tothom està, que està molt bé, que això també ha O sigui que aquesta, aquest tipus de festivals, jo crec que cada vegada els agrada més a la gent. I a l'estiu és un dels millors moments per fer-los, perquè com que ve molt de gust sortir de casa al vespre, mm. que és, és el moment que, te, que tens ganes de sortir. Mm -hmm. Que tu sortis i en el teu poble o molt a prop del teu poble puguis escoltar una persona o uns músics de gran nivell amb una música que no és la típica i tòpica que se sent normalment sense acusar-la ni, ni, ni criticar-la, eh? ni molt menys, ha de, ha, de, ha de viure tot i a més a més com més coses ja hagi millor. Però vull dir puntualitzant aquest tipus de músiques, jo crec que aquest tipus de festivals cada vegada aniran creixent, perquè s'agraeixen molt. I no solsament són per la gent gran. Cuidado, eh? eh? Jo tinc dues filles, i la meva filla de 18 anys... Escolta molta música que escolta el magent, però però jo moltes vegades està estudiant o està fent coses i la, i la sento escoltar jazz o altres músiques. Uh -huh. És a dir que ens hem de treure una mica el xip aquell de, de dir que, que la música jazz és a partir dels 40 no, no cal. No, ens hem de' treure el xip de que, de que la, la masculança és el millor. la, la, la pluralitat és el millor. Uh -huh. vull dir és que jo a mi m'agraden hi ha temes, temes de heavy que m'agraden que sí. m'agraden molt. S'ha d'escoltar de, una mica de tot. Sí, és que amb la, la, la, la riquesa, de, de, de la, moltes coses diferents, amb la riquesa, però sempre que sigui bo, mm -hmm. sempre que sigui bo, que estigui ben fet. Llavors tot, tot és bo, perquè hi ha el moment, hi ha un moment per cada cosa, i tot alimenta. Ah, deies que precisament una de les qüestions més maques no, d'aquest festival és que l'estiu doncs, la gent té gana de sortir de casa mm. i que els, doncs, els hi doneu aquesta possibilitat no, de trobar una proposta cultural més que interessant i a tocar de, de casa, però al mes d'agost mm, no, no a vegades dificulta que hi hagi més població de Tiana que hi perquè potser doncs, la gent està de vacances o no? Com ho heu notat en últims anys? No, això no, no ha sigut mai cap inconvenient. No. No, uh, això és, bueno, a veure, sí, hi ha gent de Tiana que se'n va, però és que hi ha gent de Tiana que es queda, i gent que està al voltant de Tiana, també hi ha una cosa, la difusió, no?, potser faltaria també una mica més de difusió, perquè hi ha molta gent de Montgat, de Badalona, de Masnou, de, de Sant Fost de uh -huh. tot, tot, i inclús de Barcelona, perquè no, que no se'n va, i nosaltres aquest tipus de festivals no és per omplir 5.000 persones, Entens? si si en una actuació venen 200 o 300 persones ja és un èxit, perquè els espais que es fan no són espais grans uh -huh. si, si la cosa hagués anat d'allò ja, ja seria un altre tema ja ho haguéssim repensat però, eh, sí, no? però vull dir que, que, que, en, que aquestes persones que fan falta aquest públic que és suficient i que el públic també té molta qualitat el que ve important també és, mira, ara m'has fet pensar una cosa que també el que has aconseguit és que el públic és de molta qualitat és dir, que s'han complert les expectatives en nombre i en qualitat de públic o, o potser doncs, demanaríem una mica més de creixement de nombre, no? No, no, no. Jo el, crec que una mica més de difusió aniria millor, difusió, doncs mirar que hi han les televisions aquestes del Maresme i aquestes, no sé, les ràdios també si teniu alguna... Que, que, vés, que vés una miqueta més de difusió, per exemple el tema del Maresme, no? uh -huh. que, que amb els mitjans que hi han. Jo crec que simplement és això és donar-li una mica més de difusió, una mica més d'injecció de... Bueno, jo he parlat abans, de, de sensibilitat i d'ajut per més institucions i recolzament de, de no ser la més gent. Uh -huh. Però si, però si més no, sí que, sí que deies que, que hi ha un públic de qualitat, això vol dir també fidel, no? una part de, de dir que hi ha un públic entès que arriba sí, sí. A, a Tiana, no? Sí, però per ser entès, perquè escolta aquesta música, no, no has de tindre... Entès de sensibilitat, una... ah, sí, no? Ja està. No has de tindre cap carrera universitària, no. ni, ni diplomatures, ni coses rares. Bueno, rares no, ni coses d'aquestes. <ríe> sí. Això de rares és no, no, una molt malament. Però ho he, dit, ho he dit amb el sentit de donar-li, eh, irònic, de que vol dir que no fa falta aquesta. Uh, I a més estic convençut que molta gent uh, que no ha escoltat mai jazz, o que no, si ve un parell de vegades en un d'aquests concerts, bé I en dic una de fa molts anys. Quan ven començar a fer l'Estiu Jazz, un des, em sembla que això també jo ho vaig dir un any, un dels pagesos d'aquí, Tiana, sí, eh? Uh, em va dir un dia, què? Quins pallassos portaràs aquest cap de setmana? Doncs <laughs> pues bueno, aquest senyor que deia els pallassos eh, l'he vist molts anys a tots els estius jazz. Veus, al final ens enganxem, eh? Clar, la medició d'entrum ja no <laughs> Home, també és veritat que en els últims temps eh, el jazz s'ha anat imponent a poc a poc a la música popular perquè doncs, hi han artistes internacionals que, que toquen jazz però que ho fan, doncs, això molt pròxim al pop i que han entrat a les ràdios convencionals de massives i, per tant, s'han anat urbanitzant ...obrim portes, no, en aquest sentit. Bueno, perquè el jazz també ha evolucionat. Ara podem entrar a parlar del dia 28 d'agost... ...parlant sí. d'això, del xarc, aquest el jazz grove, aquest. El, el xarc aquest és, seria una evolució del jazz, perquè aquí... Que és el que estem sentint, eh?, perquè sí, la gent sabia d'aquest... Sí, sí, podria ser una cosa més moderna, més contemporània... Eh, ...barregen molts tipus d'estils, de, i, i, i a la vegada té, té un punt agressiu, també... Clar, ja no és aquell jazz de, aquell del saxo i el piano que és... Vull dir que també el jazz també ha evolucionat molt, uh -huh. però moltíssim. I aquest seria el xarc, que bueno, ara estem escoltant aquest tema, però n'hi ha que... Sembla un grup de fang, però passat pels sedals del jazz i amb molta personalitat. Que aquí hi ha alguns músics d'un grup que segurament coneixeu, que és el Tony Manero. Sí. Doncs pues, bueno venen també de... que són, fan, són fanqueros, no? Sí. I després hi ha un saxofonista d'aquí de, de la zona, que és el... el si no m'ho no he dit malament, és el Martí Serra, uh -huh. que que molts coneixereu. És a dir, que també eh, en aquest tipus de grups també està bé que ens mirem els noms de, dels músics perquè sí. no sempre estan prou reconeguts, per realment la tasca que fan els músics de jazz i les hores que s'hagien i després la qualitat que sentim a sobre l'escenari és bastant ressenyable. Eh? Sí, a més com es barregen. Vull dir, un músic pot ser anglès, l'altre és de, de Quimongat i l'altre és de, de Vilafranca del Penedès. i I és... És boníssim perquè venen de diferents cultures i de diferents ensenyances en canvi s'ajunten i la música que surt és, és molt, molt, molt, molt bona perquè s'ajunten també diferents educacions diferent, i això el resultat és, és, trobo que és molt positiu. No? Uh -huh. Hem repassat tres concerts, els tres primers, eh, que ens reservem per la recta final de, de l'Estiu Jazz? Per la recta final, bueno, el 27 d'agost, hi ha una cosa més d'autor, que és el, suposo que molta gent el coneix ja, el Francesc Capella, que va ser un dels primers músics que va actuar ja també l'Estiu Jazz, amb diferents formacions. Aquest senyor, amb músiques del senyor Bach, Aquest, les altres formacions... Això és interessant, això eh? És interessant. Això és molt interessant. aquesta proposta, perquè... sí. Un músic de jazz sí. es basa en Bach, en, Bach, en un, música en, en música clàssica, museu, en, un en, un en una institució de la música clàssica. Exacte, pues, passant-se amb això, ell ha fet es... com ha fet com seria un remix, no seria un remix, això és però bueno, ha agafat això i ha fet composicions pròpies uh -huh. dins de les músiques del Bach. Això és Això és insòlit i és insòlit i és molt d'autor i a més a més amb uns músics de primeríssima qualitat, no, amb els que allan i curiosament Curiosament, tornem a veure el Martí Serra. Aquest, uh -huh. el Martí Serra, que és un saxofonista eh, que per la zones és molt conegut, bueno, el tenim ja en dues formacions. Aquest es posa a tot arreu. Sí. Bueno, jo crec que aquest, aquest concert és, és, és molt interessant. Uh -huh. I la traca final? La traca final és festa. És música d'Ixil·land, de festa, amb un grup totalment emblemàtica dins de Catalunya i d'Espanya i tot, que és la Gumbo Jazz Band, que és una gran banda de Dixeland, uh -huh. que era la música que es va crear per, per anar a, a fer els difunts a New Orleans. Aquests sí. grups de Dixeland van sortir perna a companyar els difunts quan moria algú i Però mira ten... que són animats, no? Sí, i el que tenia la família que tenia més calés, pues contractava una banda més bona o més dolenta, o que els. Sé... Una més almenys, sí, bu... no? I acabat sent una banda de música divertida, o sigui que mireu els, eh, la, la gent a vegades més pobra, eh, d'allà ha surgit la en Andalusia, els negres, en sortir-se en sortir. també molta música. Ah, exacte, exacte aquelles... i són músiques alegres, sin més ve de gent Vull dir que això és eh, significatiu. L'Augumbo Jasvan és la Dixilan de, de festa, de sortida, amb un grup que ja ha estat algunes vegades aquí i que és, és realment molt, molt bo. I suposo, uh, aquesta última proposta, uh, on serà? El casal, casal, el, el, casal, casal. el casal. Perquè els dos espais conviuen perfectament. Sí, perquè no solapen. El que passa és que la plaça de la Vila sempre surt més cara amb infraestructures, i llavors jo faria més coses aquí, o nosaltres faríem més coses aquí, però aquí surt més car ja amb infraestructures. De muntar l'escenari, les llums... Clar, l'equip de música, de veus, a l'equip de so i de llums i tot això, és, eh, resulta, encareix molt més. I llavors és per això que es combina. O sigui, no es farien més coses al, al, aquí a la plaça de la Vila perquè és un, és un espai molt, molt bo per fer-ho, molt maco. Bé, doncs nosaltres deixem aquí les propostes com dèiem, començarà el 6 d'agost al casal de Tiana amb Susana Sheiman Quintet acabarà el 3 de setembre al casal de Tiana amb Jumbo Jazz Band i entremig doncs, tot de dies i propostes diverses dins d'aquest Estiu Jazz i altres músiques nosaltres ens acomiadarem, acomiadarem aquesta entrevista amb un grup que hi hem parlat que és dels més, no sé si dir graciosos, però uh, Dia pas Swing que és uh, un grup a capella que ens fa gràcia perquè que versionen aquestes cançons de tota la vida, que les tenim com molt nostres i que les posen en totes aquestes veus que ens faran gaudir, segur que sí. I tant. Bé, Quim Garcia, moltes gràcies per passar-te per la ràdio, que vagi molt bé aquesta vintena edició. Felicitats, eh? Gràcies i esperem a tots. Que vagi bé.